Не ключи мерзоти, гидкого презирства до самого себе. На яких конях я не їздив, яких жидів не молотив кончуком, яких танців не танцював, яких дівок не цілував. Де спав, з ким спав, що їв, кого бив, хто обливав мене помиями, пам'ятаю, кепсько. Гуляв у тій самій корчмі, що й раніше, але по кількох днях мені там засмерділо, засмерділо підозрою. Почав помічати, що біля мене крутиться чоловічок з гострим, неначе наче вдятла, носом, з довгою шиєю, довгими худими руками та цибатими ногами. Він видавав себе за мандрівного дяка, але пика, очі, у яких плавало по крижинці, свідчили, що справляє іншу службу. Я підсочив, як він вийшовши з хати, шепотівся за клуною з чоловічком, котрий до корчми не заходив, а пошепотівши, швиденько подався геть. Тоді я перебрався на шерстівку, в посад. Там корчма чорна, не наче кузня, а корчмар схожий на прибиша. А що вже сморід? Шертівський посад шкуродерів, чимбарів, кушнірів. Там скрізь на течинах сушаться шкури. Волові, конячі, овечі, собачі, вовчі, тхотарячі, зняті з забитої скотини, з дохлятини і мокнуть у зрізах, викисають». Їх шкребуть ножами, чинять, чорнять, всі ті запахи, випари, надто в туманні дні, повисають над посадом, убивають живий дух, думки, там течуть гнійні криваві струмки, куряться і димлять. Незвичному чоловікові здається, що потрапив до пекла. І корчма просякнута тими запахами. Але там їх трохи гасить крутий горчаний дух. Горілка в горчмі жовта, з пригарою, а може і настояна на тютюні, бо дере в горлі. Пиво не кінська сеча. Туди перебралися зі мною й кілька гуляк з міста. А гостроносий дяк на шерстівку не потикався. Лебонь знав, що таких дяків у тому місці дуже часто знаходять уранці на скотомогильнику серед дохлятини. Гудуть два бубни. Ухкають брязкальцями, рвуться на скрипках струни, Зубатий рубель гризе качілку, Гуркочий матюкається, заслінка деринчить, Жалібно дзвенить під ногами, Танцюють дерева, деревах збоку на бік хати, Танцюють цигани, танцює медвідь з кільцем у носі, а козак іде видрібця, козак притупує, відтак зриває з голови шапку і летить неначе шуліка по колу, перекидається в повітрі, б'є ногами та долонями по землі, іде навприсядки, аж курява встає. То я вибиваю сороки. Музикою, танцями, галасом хочу погасити крик у душі, втоптати ногами в землю лихо, забити памороки брязкотом заслінки. Не погасив. Не втоптав, не забив. Бо вразне, неначе відрізало. Опротивіла горілка, опротивіли музики та танці. І така туга оповела серце. Такі тумани обклали голову, хоч топися. Горілка не йде в горло, серце не приймає навіть лихих веселощів. Сижу вночі при вікні, червоно-сині, щойно скузні зорі, миготять над головою. Тіні від веж і розіп'ятого хреста Христа прослалися по Майдані. Дві постаті скрадаються попід базарними ятками. Колись би це мене зацікавило, я намагався б розгадати, хто та й за чим скрадається, або й пішов подивитися зблизька. Зараз байдуже, все байдуже, нудно мені. Бече я, смокче серце, втікаю думками від мальви і не можу втекти. Може поїхати, та в один помах порішити все, відтяти шаблею карпові голову, Дурниця, звичайно, аж тепер зрозумів, що втратив не тільки малювого, а ще щось значно більше, хоч здавалося, що може бути більше за кохання, втратив віру в щастя, про яке стільки мріяв. Вже не поїду на Самару, не поставлю хати, не вижену в степ вівці, і мене не зустріне на воротях мельжонка, жонка, кохана дружина». Вже ніколи не зілля рідна ненька мені з корячка на голову літепла, не подасть чистий рушник. Я ніколи не нарікав на життя, вважав це гріхом, орав свою ниву то важко, то легко, але з вірою, а тепер і віра зів'яла. Доля відняла в мене все. На що мені жити, коли я не потрібен самому собі? За тиждень до здвиження навідав своє село. У досвіта викопав два круги барвінку в садочку та посадив на матерній могилі. Черепочком носив воду, полив, а тоді сидів на рудому горбочку, і чорна дума соталася з серця. Немає в мене нікого. Оця могилка – єдине місце на землі, куди можу прийти в час смутку та печалі. Не приніс я радості матері, не приніс мальві, не приніс самому собі і тулятимуся далі по світу не знати для чого. Боже, як багато мав, коли була жива матінка, та не розумів свого багатства, своєї доброї години. Вона єдина душа в світі, який міг оповісти свої гризоти, свої печалі, і вона б зрозуміла, пожурилася разом зі мною, помолилася за мене, Богу. Хто тепер молиться за мене? Мальва? Але її молитви не наче зірниці в далекому небі, не наче дощі, на чужі ниви. Потім я сидів у повіці з дідом Хиндею, розпитував про село. Після смерті пива приїхали судді, урядовці. Повихрили та погасили, але недовго. Пиво не любили, забив його якийсь заїзший пан, що не в вижу, хіба мало наїздів їзді учинив на сусідніх панів пиво. Маєток посів пиві в брату других. Він урядував десь за білою церквою. Людям від того не погіршало і не покращило. Ті ж п'ять днів панської роботи, те ж саме подимне, млинове, медове. «А тобі добре в панах?» – запитує Хиндя. «Погано, отказую». «І в козаках тобі було погано?» Десь гупала терниця, тінькала на шовковиці синиця. За стірка соломи боязко боком до нас наближається діді онук Панасик, тупцяє на місці чорними в ципках ногами.